Cámaras verdes. Discos radiofónicos doíes de Melide. Cámaras verdes. Cámaras verdes. Cámaras verdes. Cámaras verdes. Cámaras verdes. Cámaras verdes. Oh, ye. Yeah. Poca gana temos de traballar hoxe, eh? Pouquísima Moi pouca Foi o furacán ese que, que houve a semana pasada Que nos deixou un pouco... Deixou baldadas deixou... Se for feminino xa, furacadela Ai, dios <ríe> De verdade Como diría a miña avó, deixou un pouco areadas Estamos un pouco areadas, como... como acabades de comprobar Pois pues nada, aquí estamos, bo día Por aquí anda... Raquel Tamén Gonzalo Enma De Taboada Siempre Olaya Linares Emo, estás ben? Que nos dixeron que houve un terremoto a semana pasada. ¿cómo? Estamos moi acostumbrados porque somos unha... Que epicentro de fo, foi, o, foi o epicentro. Tive lugar na Ribeira do Miño, pero, eh, como ocorren con moita frecuencia, pois pues, estamos sí. acostumbrados. Chegou-vos. Sí, pero pensaron que era un trono. Foi un shaky-shaky. No, era solo, de, era solo de tres. E foi pum, no está aquí a guerra. Já está aquí a guerra. Por certo, falando de guerras, está subindo gasoel. Outra vez? Si, sí, pues pola guerra de Irán Bueno, pola, polo enfrentamento que está tendo ahora Irán con Israel Está subindo, xa subiron 3 céntimos ou 4 desde ver, fai dos días Garra ainda na, na bueno, quero declarar Pero xa subeu o barril, o precio do barril de cru Entón, xe desdepósitos, no meus amigos So Benvidas unha so. semana máis Ao espacio comareiro, teño que levantar a escaseza de creatividade contido substancioso nesta sección Pero podo prometer e prometo que a vindeira semana voltará a raquer do curso pasado A que inventaba seccións panxerosos minutos e interrumpías compañeras <risas> Entón, falando do que debería falar, eh, comentarvos que estamos on fire co torneo de ping-pong A os presentes tamén participamos, ainda que eu concretamente non vos vou informar de cando xogo Por chamar de alguna maneira Porque non quero que se vos caia o mito <risos> Se o tiñades. entonces aquí temos a Cúrnicova de Taboada Que xoga o día 17 Contra Lucas Seixas, primeiro bacharelato eh, eh, Que esa sí que vale a pena oh, no Espectáculo, puro espectáculo <risos> E se querades saber cando xogan Os vosos ídolos ou vos mesmos Porque tamén parece importante mm. Só tedes que chegarvos ao taboleiro Dos recreos activos no corredor de abaixo E xa estaredes informadas É moi importante, están colgadas As regras do torneo que nunca sobra eh, repasalas. Tal como xa se comentou este lunes, estamos a conmemorar o Día das Escritoras. Por iso decidimos poñer o foco nunha palabra tristemente ben ás mulleres na literatura, pseudónimo. Ata hai ben pouco o oficio de escribir estaba consagrada aos varóns, pois vía se dunha muller que esta saíse do rol socialmente establecido para estudar ou contribuir á cultura. Moitas escritoras tiveron que usar o que hoxe en día vos coñecedes como nickname para poder publicar as súas obras. Outras moitas escribían, pero logo eran os seus maridos os que firmaban. Non quero meter lixo, pero diz que foi o caso de Rosalía de Castro e Manuel Murguía. Din por aí. Comenta, sí. É máis casos que despois, ao de récord, vos direi. <coughs> tamén, Final... tamén Pero pódese abrir a caixa da, da merda. É porque <ríe> non siringa nos escoite. Pues eu tamén escoitei que Neira Vilas, a súa muller que era unha muller moi culta, que Anicia Miranda. Miranda, que cubana de nacemento, non sei se sí. cubana de orixe, pero que que tiña unha formación moi boa Porque as das universidades teña moi bo prestigio en Cuba non sei se agora sigue sendo pero teño unha formación académica moi boa entón era unha muller que tiña unha pues, unha perspectiva cultural e académica moito maior que a Neira Vilas que ao final non deixa de ser un home de, de cruces un neno de cruces, labrego, un neno labrego que emigrou e aprendeu moito como emigrante unha persoa autodidata pero que en realidad é formación académica máis ben pouco entonces din que, polo menos, as primeiras obras ou algunhas das cousas importantes que publicou el que viñan da man de, de Anísia Miranda Pois si hoxe unha escoitara, eh? Tranquilo que, de... que non pasa só na literatura sí, Non, na ciencia tamén Pois, eh, aí estamos Ah, bueno, finalmente <risas> Finalmente, quen sabe cantas cantas mulleres simplemente se renderon e as súas creacións quedaron agradadas para sempre en caixóns un apunte tamén. Lembrades buscando estudábamos no Instituto as cantigas de Amigo. Sí. lembrades busqueara, voz... se vistes, meu amigo. Era unha voz poética que se dirixía am... unha voz poética feminina que se dirixía ao seu amigo, que era o seu amado, uh -huh. non? Uh -huh. É que en teoría, o oh, curioso, eses, esas cantigas eran escritas por trovadores homes. Vos imixinades sí. hoxe día un poeta home escribindo un, un poema onde a voz poética é unha muller que se dirixe ao seu amado, o sea, é que eran mulleres, gustan. non? Que se que eran trovadores, pero eran bueno, mulleres. Bueno, hai algunhas liñas de investigación que din que en realidade esas cantigas de amigo cantaban as recitaban as mulleres pero que as eh, escribieron e eh, asinaron eh, trovadores hombres, pero que en realidad estaban en boca de mujeres. De mujeres. También podría ser perfectamente mm -hmm. Sí, sí. A ver si Martín Codas era una mujer, no sabía. Oh, Martín, Martín a Codas. Sería mopísimo, Martín Muy bien, pues ya queda mi aportación Pois xa que logo imos invocar a nosa amiga semanal, a RAG, para que nos axude a definir pseudónimo. É un sustantivo masculino, nome ficticio co que un autor asina a súa obra para esconder a súa identidade. O exemplo que nos proporciona a RAG é nos seus artigos para a prensa asina cun pseudónimo. Confróntese, heterónimo. Forma menos recomendable, pseudónimo, sin a P, pero... Isto é así porque o grupo consonántico PS deriva da, transición, eh, da transcripción perdón, da letra grega PSI, E aparecen en posición inicial de palabra numerosas voces cultas formadas sobre raíces ou palabras gregas que comezan por esa letra, como a psicología ou o pseudónimo. Eh, ahora, eh, sabedes que este ano Innovei, a pesar de que lle fastidiá Raquel que Innovei que con esta nova innovación. <laughs> eh, cada vale, semana íbamos facer un xogo, ou bueno, non ten que ser xogo, eh neste caso vai ser un pequeno debate antes para quitarnos o o de enriba, é que non tiña preparado ningún chiste, pero acordei en maxido unha cousa que eh, uf, sabedes cando <laughs> É que xa. Xa il xolo xe é que non ni no escribi nada, foi eh, ocorreuse me subindo As sub... mentes prodixiosas facedes así, eh? claro, sí. cando claro. a, a Pois pues, seu tamén é o que fai a miña bici cando pincha, seu dónimo. <ríe> É vale. vale. xe que os prepares no, Eu creo que ainda son peores Pois ben, eh, o xogo desta semana non é xogo É un pequeno debate sobre unha gran controversia Que houbocando en 2021 Os autores Jorge Díaz, Agustín Martínez e Antonio Mercero Empregaron un pseudónimo de muller Carmen Mola Para se presentaren coa súa obra La Bestia ao Premio Planeta Que finalmente gañaron A ver, opinións acerca desta polémica Arcadas Fan falta tres para escribir un libro. Eu non li un libro, eh? pero sí Carmen que li leen... <ríe> sí moitas críticas de mullares que saben disto, moitas libreiras que decían que evidentemente, quer dizer, que tipo días... Se si olías como muller, xa sabías que aquilo estaba escrito por un sí, home. Si, é certo. No. O sea, eu non sei por que no lin. Agora, cala a necesidade de utilizar un nome de muller? Bueno, pois que evidentemente ah, pues eu facendo un Pensa paralelismo si un pouco bruto para que non... para que, pa que me entendades de que a mí isto pareceme mm. que non foi correcto. Ben, non. É como se alguén eh, pois pues, non sei, escribe, escribe un, pues, eh, a historia de pues, eh, dos xudíos en Alemania, na Alemania de Hitler, e eh, eh, pon como pseudónimo pois pues, de Un, un hombre dun general nazi é dicir, parexeme sí. ridículo precisamente os eudónimos que tuveron que ser empregados por mulleres, porque non podían non porque, porque elas quixeran porque Ay, non podían, polo que comentamos eh, anteriormente, que socialmente non estaban visto que a muller se saíse do que estaba establecido para ela que era estar na casa, criar os fillos etcétera e tiñan que eh, botar man destas arducias, tipo, pues, utilizar pseudónimos para poder dar renda solta eh, pues, a súa vida interior, a escribir, a, a poder publicar un libro, mm. parece moi triste que agora se utilice, que tres homes utilicen un pseudónimo dunha muller eh, porque les queren, cando as mulleres tiveren que utilizarlo pa gañano, pa porque, mío, ca, claro, cando ah, no, as mulleres uh... ao longo da historia tiveren que utilizarlo non porque quixeran, senón porque estaban obrigadas a facelo, se querían publicar algo, parece-me innecesario Son nostálxicos do patriarcado que como se xes fixara falta son sabes como se si non seguieran non, que... non, non é a morte de ninguén pero son detalles que a mín pues, están fora de lugar Se, de se lugar. Rosalía levantase a cabeza Rosalía, <risas> en Cantares Gallegos que sabedes que así o libro de referencia do, do Resurdimento, ten unha dedicatória que é a Fernán Caballero que Fernán Caballero era o seudónimo que usaba Cecilia Boldefald sí. que era unha escritora que usaba ese seudónimo entónse Rosalía ve que no ano 2024 estes señores eh, fan, a inversa, estes fan a inversa estes pues, señores eh, fan a inversa pois Rosalía, eu creo que Manxinha non era Manxinha non era é o que elles interesa vendermos pero, pero Herbas de frano Pois a sección de ciencia deste día de escritoras, posto que, por desgracia para min, eu non sei moito de escritoras, pretende tamén render tributo a algúnas das mulleres científicas que non se agochaban baixo ningún seudónimo, pero os seus logros si foron agochados baixo os nomes dos seus superiores ou homólogos. É que mellor semana para o que esta? Pois vayan denuzarse a semana pasada os premios Nobel das disciplinas científicas que, ó sorpresa, recaeron no sexo masculino. Evidentemente, ninguén pon en dúbida as súas contribucións no eido da ciencia, mas é o inspeitoso que pensa que nos países da Unión Europea a porcentaxe de mulleres graduadas é superior a de homes, sempre acaben sendo eles quen acceden ao liderado dos grupos de investigación ou a postos de responsabilidade en grandes institucións. Aínda así, cómpre non ser mal pensados, seguro que é que elas prefiren, de xeito deliberado, renunciar a ser grandes científicas, non é porque non exista igualdade real de oportunidades para homes e mulleres. O tema, que pretendo ser máis breve este ano Comezo falando do caso que seguro que todos e todas coñecedes que é o de Rosalind Franklin científica fundamental no descubrimento da estrutura do ADN A súa fotografía da doble hélice do ADN así como outras achegas, publicadas despois en o seu consentimento facilitou o premio Nobel dos seus colegas Watson Crick e o seu director de tese Maurice Wilkins no, algo, no ano 1962 A lista xe continua con Liszt Meiner, que investigou, que investigou, perdón, a radioatividade, a teoría atómica e foi partícipe no descubrimento da fisión nuclear xunto a Otto Hahn, ao que despois lle deron o Premio Nobel e nunca mencionou a súa compañeira de equipo. É remato co caso de Henrietta Swan Leavitt, astrónoma que estudou as Cefeidas, un tipo de estrelas variables. Logrou determinar mediante cálculos distancias predicibles entre unhas estrelas e outras. Nunca recibiu premios nin recoñecementos en vida A pesar da gran relevancia dos seus achados Que foron atribuídos aos seus superiores Edward Pickering e Edwin Habe Tarcy Carballeira Ese porque é boano Seguro que foi bastante Premio Nobel para Tarcy Seguro que foi bastante duro o seu camiño E ademais non é Carballeira Tarcy Oak Tree É correto Oak Tree No, Pulsa Carballo. A country. No, Carballo, pla place where there are a lot of a lot of, uh, oak trees. Aínda así, por favor, mm. rapaces dedicados á ciencia, rapaces dedicadevos á ciencia, pero okay. sede como Pierre Curie, Besis <laughs> Xa que imos coa um, sección música Que saibades que Mozart tiña unha irmá música Si, sí, é correcto leúa, e, Ninguén sabe dela, que é casualidade, oh, non? Si sí. sí. Ben, o grupo galego de, desta semana é un dos históricos Eu creo que non soa, non? Home, non é de aleva, igual timos un problema Inda que quizáis non nos decatemos eh, de que grupo é, seguramente a todas nós nos soen algúns dos seus hits, como pode ser este que está soando, o son do ar. Luar Na Lubre defínese como un proxecto que fai música celta dende Galicia. Creouse na Coruña en 1985. Polo que se os cálculos non me fallan, o vindeiro ano cumn 40 anos de traxectoria. Eh, ao longo de todo este tempo tiveron distintos premios, moi boas críticas, actuacións nos mellores escenarios e eh, tamén dous discos de ouro. Alguns dos instrumentos que podemos oír nas súas pezas son a gaita, a zanfona, acordeón, violín, frautas, percusións, guitarras, eh, lideradas sempre por voces femininas, como a da coñecida cantante galega Rosa Cedrón ou a súa actual vocalista, Inma Macías. Así, Luar Nalure resalta a cultura galega dentro e fora do país con temas tradicionais con influencias celtas de lugares como Irlanda, Escocia ou a Bretaña. así a ritmo de folk marchamos bailando, polo que vexo. <risa> Ahora quírse. Está ben eh, que te veñanise unha muller que está no centro e os homes por tras. Hai cousas que facer, hai cousas. Para que está que tan emocionada con esta música que non dá ningún chuxo. <risa> nada. Hai que as malas linguas eh, din que a unha cafetería. Ah, claro, arroba Consellería de Educación Arroba Román mm, Vixila aí porque aí Están metendo man O meu complemento este específico baila eh? <risos> <risos> Marchamos non sen antes Lembrarvos que nos xicades nas redes Arroba Fala.melide Aí podedes escoitar todos os programas de Cómaros Verdes e eh, Toda demais programación da radio Animamos tamén a participar na radio Grazas por escoitarnos porque y méritos que eso pásalo ven la semana en, que ven pásalo ven a